«Сьогодні вранці я народився в юрті на краю кінського пасовища, на землі планети, якої більше не існує. Завтра народжуся в іншому місці. Я ще його не вибирав. Але сьогодні вранці. Ах, це життя!» Коли мої очі навчилися зосереджувати погляд, я дивився, як зблискує сонце на втоптаній траві і бачив, як повні життєвого запалу люди виконують розкішні дії свого повсякдення. Куди, ох, куди зник цей життєвий запал? У викраденні журналів. Троє людей, які бігли на північ крізь місячні тіні забороненого лісу, розтягнулися майже на півкілометра. Останній бігун менше ніж на сто метрів випереджав, де вовків, що гналися за ними. Можна було почути запальне дзявкання та сапання, звичне для цих тварин, коли вони бачили здобич. Перший місяць майже досяг зеніту, тож у лісі було доволі ясно – і попри те, що це були високі географічні широти Аракіса, досі трималося тепло після спекутного літнього дня. Подих нічного вітру з боку останньої пустелі Сар'єру ніс смолисті запахи живиці та вогкі випари лісової підстилки. Час від часу до бігунів діставався бриз з над моря Кайпса за Сар'єром, нагадуючи про сіль і рибу. За дивним жартом долі, Останній бігун мав на ім'я Ульот, що фременською мовою означає любий за барило». Ульот був низеньким і схильним до повноти, що змусило його вдатися до суворої дієти, коли вони тренувалися перед гонитвою. Навіть коли хлопець схуд достатньо, щоб наважитися навіть чайдушний біг, то все одно зоставався кругловидим, а у великих карах очах чаїлася вразливість людини над міру обтяженої плоттю. Ульот розумів, що більше не може бігти. Він хрипів і задихався, інколи спотикався, але не кликав своїх товаришів. Знав, що вони не можуть йому допомогти. Усі вони дали ту саму клятву, розуміючи, що не мають іншого захисту, окрім древньої доблесті та фременської вірності. Це те, що заставалося істинним, хоч усе фременське стало музейним експонатом. А текст присяги вони завчили на пам'ять від музейних фременів. Це через фреманську вірність ульот мовчав, цілковито усвідомлюючи свою пререченість блискуча демонстрація древньої гідності, хоч радше жалюгідна, бо всі, хто біг, лише з мудрих книжок і легенд усної історії, знали доблесті, які наслідували. Де вовки вже майже наздогнали ульота, гігантські сірі постаті сягали йому ледь не до плечей. Уперто стрибали і завивали Голови підведені Очі втуплені в осяєну зрадницьким місяцем постать Їхню здобич Ліва нога зачепилася об корінь І ульот ледь не впав Це додало йому сил Він різко прискорився Десь на вовчий корпус випередивши своїх переслідувачів Напружив рамена Змахував руками Відкритим ротом тяжко хапав повітря Де вовки не змінили темпу Наче срібні тіні, вони легкими стрибками неслися крізь сильні зелені запахи свого лісу, знали, що перемогли, мали такий досвід. Ульот знову спіткнувся, ухопився за молодий пагін, утримав рівновагу, тяжко дихав, ноги тремтіли, бунтуючи проти того, до чого він їх змушував. Йому забракло енергії на черговий ривок. Один із дебовків, велика самка, забігла ліворуч від ульота. Повернула всередину і стрибнула, перетявши йому дорогу Гігантські ікла розривали ульотові плече Він гойднувся, але не впав До лісових запахів додався різкий дух крові Менший самець ухопив ульота за праве стегно І той нарешті з криком упав Зграя накинулася на нього І ось крик із жорстокою невідворотністю урвався не зупиняючись задля поживи, де вовки знову кинулися в погоню. Їхні носи обнюхували лісову підстилку та мандрівні вихори у повітрі, ловлячи теплі смуги, зоставлені двома іншими втікачами. Наступного бігуна звали Квутек. То було старе й шановане на Аракісі ім'я ще за часів Дюни. Його предок виконував на січі табор обов'язки старшого над надсмертесховищем. Але цей факт загубився в трьохтисячолітньому минулому, у яке вже мало хто вірив. Квутек біг широкими кроками. Його високе, струнке тіло здавалося ідеально пасувало для такої напруги. У нього були орлині риси обличчя, довге чорне волосся стікало на плечі. Як і його товариші, мав на собі чорний біговий комбінезон із щільно зітканої бавовни. Одяг підкреслював напруження його сідниць і жилавих стегон, глибокий рівномірний ритм дихання. Лише темп бігу, доволі повільний як для Квутека, вказував на ушкодження правого коліна. Травмувався, коли спускався на дно рукотворної прірви, що оточувала цитадель бога імператора в Сар'єрі. Квутек почув окрик ульота, раптову всевладну тишу. А тоді поновлення погоні «Де вовків», Намагався заборонити своїй уяві малювати образ ще одного друга, убитого монструальними вартовими лето, проте уява не слухалася. Подумки Квутек проклинав тирана, але не марнував дихання, аби вимовити прокляття вголос. Лишалася надія, що він зуміє врятуватися, діставшись ріки Айдаго. Квутек знав, що думають про нього друзі, навіть Сіона, завжди вважали його запасливим. Ще в дитинстві постійно заощаджував сили, зберігаючи їх на мить найвищої потреби, стримано витрачаючи свої резерви. Попри ушкоджене коліно, Квутек прискорив біг. Знав, що річка недалеко. Біль від ушкодження перетворився з муки на невгасиме полум'я, що пекло всю ногу та бік. Він знав межі своєї витривалості. Також знав, що Сіона має вже от-от дістатися води. Вона, найшвидше з усіх, несла запечатаний пакет, а в ньому те, що вони викрали із Сер'єрської фортеці. Біжучи, Квутек зосередив думки на цьому пакеті. «Врятуй його, Сіоно! Використай, аби його знищити!» Жадібне витяде вовків пронизило Квутекову свідомість. «Вони надто близько! Він знав, що не втече! Але Сіона повинна втекти!» Він ризикнув озирнутися і побачив, як один із вовків намагається обійти його та напасти збоку. У його свідомості вималювалася схема планованої атаки. Коли вовк збоку стрибнув, квутек плигнув також. Заховавшись від зграї за деревом, він схилився над відокремленим вовком, обіруч схопив його за задню лапу і закрутив пійманою твариною, наче ціпом, що змусило інших розбігтися. Звір виявився легшим, ніж він очікував, тож Квутек був майже задоволений зміною подій і вимахував своїм живим києм, молотячи нападників та обертаючись нимо в деревіш. У вируванні розбив черепи двом вовкам, але не міг захищатися з усіх боків. Худий самець стрибнув йому на спину, відкинувши до дерева, і Квутек випустив свого кия. «Біжи!» – гукнув він. Зграя знову пробилася до нього, і Квутек впився зубами в горлянку худого самця, прокушував її, вклавши в це зусилля весь свій вічай. Вовча кров приснула йому на обличчя й осліпила. Заточившись, не розрізняючи, у який бік рухається, Квутек піймав ще одного вовка. Частина зграї розбіглася, крутячись і перетворившись на верескливий Де Дехто напав на поранених товаришів, але більшість зграї далі зосереджувалася на здобичі. Вовчі зуби з обох боків розірвали горлянку Квутека. Сіона теж почула крик Уль'ота. Тоді безпомильну тишу. Потім биття зграї, коли вовки відновили погоню. Її охопила така лють, що здавалося ніби вона може через неї вибухнути. Уль'ота взяли в цю вилазку завдяки його аналітичним здібностям умінньо розгледіти ціле, виходячи з окремих частин. Це ульот, витягши незмінний збільшувач із свого пакета, дослідив два дивні томи, які вони знайшли між планами цитаделі. «Думаю, що це шифр», сказав ульот. І Раді, бідолашний Раді, що загинув першим із їхньої групи, Раді сказав, «Ми не можемо дозволити собі додатковий тягар, викинь їх геть!» Несуттєві речі – «Так не ховають!» – заперечив ульот. Квутек підтримав радій. «Ми прийшли по планицятеделі, і маємо їх. А ці то ми надто важкі!» Але Сіона погодилася з ульотом. «Я понесу їх». На цьому суперечка вичерпалася. «Бідний ульот!» «Усі знали, що він найгірший бігун у команді!» Багато в чому ульот був повільним, але годі було заперечити ясність його мислення – він є гідним довіри. Ульот був гідним довіри. Сіона опанувала свій гнів і використала його енергії, щоб прискорити темп. Дерева в місячному світлі пролітали повз неї. Вона війшла в понадчасову порожнечу бігу, де не було нічого, крім її власних рухів. А її тіло робило лише те, що було закладено в ньому на рівні рефлексів. Коли вона бігла, чоловіки вважали її прекрасною. Сіона це знала. Її довге, темне волосся було міцно зв'язане, щоб не вповільнювати руху, розвіваючись на вітрі. Вона назвала Квутега дурним, коли той відмовився наслідувати її стиль. «Де Квутег?» Її волосся було не таким, як у Квутега. Мало глибокий каштановий відтінок, який часом плутають із чорним кольором. Але насправді воно не чорне, зовсім не таке, як у Квутега, як це часом траплялося з генами, її риси відтворювали образ давно померлого предка. Ніжний овал обличчя, пишні губи, зіркі очі над маленьким носиком. Її тіло стало витягнуто худим за роки бігу, але посилало сильні сексуальні сигнали зустрічним чоловікам. Дек-вутек! Вовча зграя затихла, і це наповнило її тривогою. Так вовки робили перед тим, як повалили радій. Так було, коли доп'яли сетусу. Вона казала собі, що тиша може означати щось інше. Квутек теж був мовчазним і сильним. Травма, здавалося, не надто його турбувала. Сіона почала відчувати біль у грудях. Тяжко дихала. Відомі симптоми з багатокілометрових тренувань. Підпостійно заливав її тіло під тонким чорним біговим одягом – вона несла на спині приторочений з самого верху пакет з сінним містом, запечатаний, щоб не пошкодити під час переходу через річку, подумала про складені там карти цитаделі, де лето переховує свій запас прянощів. Це сховище мусило міститися десь у цитаделі. Мусало, десь на картах буде вказівка, меланжеві прянощі, яких прагнули Бенегесерід, Гільдія та всі інші. Це було нагородою, вартою такого ризику. І ці два зашифровані томи. Квутек мав рацію. Рідулянський кристалічний папір був важким, але вона поділяла ульотів захват. У шифрованих рядках приховано щось важливе. У лісі позаду неї знову залунало жадібне вовчавиття. «Біжи, Квутегу, біжи!» І раптом, просто перед собою, між деревами, вона побачила широку чисту смугу, що межувала з річкою Айдаго, Помітила зблизька місячного сяйва на воді загаляваною. «Біжи, Квутегу!» Тужила за голосом Квутега, забудчаєм голосом. З одинадцяти тих, хто розпочав цей біг, зосталося лише двоє. Дев'ятеро заплатили за цю авантуру своїм життям – Раді, Алін, Ульот, Сетуса, Інінек, Гутьє, Мемар та Оала. Сіона, подумки, промовляла їхні імена і за кожним посилала безмовну молитву до старих богів, не до тирана Лето. Особливо молилася до Шайхолуда. Молюся до Шайхолуда, що живе в піску. З Донецька вона опинилася поза лісом, на осяяні місяцем смузі скошеної трави над річкою. Вода за вузьким, усипаним галькою берегом манила її. На тлі маслянистої течії берег видавався срібним. Гучний крик за дерев ледь не збив її з ніг. Вона впізнала голос Квутега, що здіймався над дикими вовчими звуками. Квутег звертався до неї, не називаючи імені. Тим безпомильним криком з одного слова, вартого нескінченних розмов, посланням життя і смерті. «Біжи!» Звуки зграї перетворилися на страхітливе сум'яття шаленого березку, але більше ні звуку від Квутега. Вона вже знала, на що використав Квутег свої останні життєві сили. Затримав їх, щоб допомогти мені втекти. Виконуючи наказ Квутега, вона помчала на берег річки і коміть головою кинулася у воду. Після жару відбігу вода здавалася крижаною. Це на мить її проголомшило. Вона випірнула, намагаючись спливти і відновити дихання. Дорогоцінний пакет здійнявся і бив її по потилиці. Річка Ідаго була тут неширокою, не більше п'ятдесяти метрів. Текла ледь вигнутою дугою, з оточеними кореннями піщаними зазубленими та пологими берегами, густооброслими буйними очеретами й травою. Вода не хотіла триматися прямої лінії, запроєктованої для неї інженера Мелету. Сіону підтримувала на духу певність, що де вовків закладено рефлекс зупинятися перед водою. Їхню територію обрисовували межі. По цей бік річка, по той бік вал пустелі. Попри це, кілька останніх метрів вона пропливла під водою і випірнула в тіні урвища. Тоді озирнулася Вовча зграя вишукувалася вздовж берега. Усі, окрім одного, що спустився до краю річки Подався нижче Передні лапи майже в воді Почулося його скавчання Сіона знала, що вовк її бачить Безсумнівно, де вовки мали гострий зір Предками лісових вартових Лето були пильні гончаки А він вивів цю вовчу породу, ще підсиливши їхню зіркість вона міркувала, чи зможуть колись вовки здолати закладені в них рефлекси. Полюючи, вони переважно покладалися на зір. Якщо цей один вовк на березі зайде у воду, усі інші можуть піти слідом. Сіона стримала подих. Почувалася цілковито виснаженою. Вони здолали майже 30 кілометрів, другу половину зде вовками на п'ятах. Вовк на краю річки – Ще раз заскавчав і плигнув назад, до зграї. За якимось безмовним сигналом вони повернулися і стрибнули назад, до лісу. Сіона знала, куди вони поспішають. Де вовки могли їсти все, піймане ними в забороненому лісі. Усі це знали. Саме тому ці вовки блукали лісом, як охоронці сар'єру. «Ти заплатиш за це лето!» – прошепотіла вона – Її голос прозвучав дуже тихо, майже як плюскіт води в очеретах позаду неї. «Заплатиш за Ульюта, за квутега, за всіх інших! Заплатиш!» Вона легко відштовхнулася і дозволила течії нести себе, аж доки не торкнулася стопами першої мілини вузького берега. Повільно, переборюючи в тому, з води і зупинилася, аби перевірити, чи не промокнув міст запечатаного пакета. Печатка була цілою. Якось мить Сіона дивилася на неї при місячному світлі, а тоді здіняла погляд на стіну лісу по той бік річки. «Ціна, яку ми заплатили? Десять дорогих друзів!» Сльози зблиснули в очах, але вона успадкувала дещо від древніх фременів, тож сліз було небагато. Авантюрна переправа через річку, тоді примісінько через ліс, доки вовки патрулювали північні кордони, далі крізь останню постелю сар'їр та оборонні мури цитаделі. Все це здавалося їй сном, навіть утеча від вовків, яку вона передбачала, адже було певним, що зграя вартових помчить на вперейми нападникам і чекатиме. Все це було сном. Це вже у минулому. Я врятувалася. Вона знов притручила до спини запечатаний пакет. «Я пробилася крізь твою оборонну лінію, Лето!» Тоді Сіона подумала про запечатані томи. Була певна, що щось сховане в рядках тайнопису покладе дорогу її помсти. «Я знищу тебе, Лето!» «Не «ми знищимо тебе!» Не таким був шлях Сіони. Вона має зробити це сама». Обернулася і рушила у бік садів за скошеним лужком над річкою. Ідучи, повторила свою клятву, у голос додавши до неї давню фременську фразу, що містила її повне ім'я. «Сіона Ібн Фуат Аль Саєфа, Атрідка, проклинає цим тебе, Лето, ти заплатиш сповна!»